היפופוטן! חוק זה לא בצחוק, פינתו של רב פקח שואלי, המפקד! שלום, שואלי, שלום, שלום. איך היה חג הפסח? או, oh, מרגלית אמרה לי, השנה צריך לעשות את הסדר אצל אימא שלה. מוזר. Yeah. אני לא ידעתי שמחשפות עושות סדר. שועלי, איך אתה מדבר? מה, בטח מצלחת פסח, יש לה עין של נחש, לשון צפרדע, חומנים, לא סובל אותה. למה אתה לא אוהב את אימא של מרגלית? מה עשתה לך? היא... כי היא מדברת אליי בשפה שאני לא מבין. למה, מאיפה היא באה? אני לא רוצה להתחיל עם עדות. בוא רק נגיד שיגיע לארץ על שטיח. שועלי, יש לך משהו נגד עדות המזרח? נו, איך אתה מדבר, מה? שהליגה נגד השמצה לא יתפסו מזרחים זה נהדר, אחרת למה כולם רוצים כל הזמן לנסוע למזרח? חוץ מזה, אתה יודע מה טוב במזרחים? מה? שכשהם מכינים עוגיות, אז יוצא כבר מכמה סוגים. לא יזיק לכם גם איזה דמות בתוכנית שתדבר במבטא ככה, אתה יודע. כן. איך היה הסדר? ספר לנו, החבט האפיקומן לילדים. התחכמנו לילדים, שמנו במקום מצע מלכודת עכברים. ואני עטפתי אותה במגבת והחבאתי את זה ממש טוב אני לא יכול לחשוף פה בשידור איפה כי הילדים עדיין מחפשים רק אומר שזה במקום גבוה ובטוח ומולחם ומחובר למוקד זה יפה ככה לעשות זה לא יפה, אתה יודע איך אני גדלתי? אני זוכר איך דוד שלמה היה לוקח את האפיקומן ומפורר אותו לתוך מקבוק יין אחר כך כולם היו שותים יין ונחנקים והדוד היה הולך לפאב חשב שהוא גיבור גדול, קרא לעצמו אפיקו מן. <laughs> אתם עושים גם דברים נורמליים? כמו לקרוא בהגדה למשל? אני לא אוהב את ההגדה. כל הזמן צריך לקרוא באותיות הקטנות שלא יעבדו עליך. וחוץ מזה, מה רשום שם בכלל? קדש ורחץ! כרפס יחץ! אני חשבתי בנושא. יחץ, זה, זה יחסי ציבור. וכרפס? כפר סבא. איזה <laughs> שטויות. מה שחשוב! זה שחג הפסח יהיה כשר. מה, אתה שומר כשרות? בטח, אפילו עשיתי ביאור חמץ. אה, כמו שצריך, עם נר עשית? כן, עם נר. שרפתי המון פירולי חמץ בפינות של הבית, עד שפתאום אני רואה בפינה אחת כיכר לחם ענקית שלמה. באתי עם הנר, ככה שעה עשיתי עד שנגמר הנר, והלחם לא נשרף. הלכתי, הבאתי חנוכיה, נהיה לי טוסט, אז אכלתי אותו. <laughs> גם נהיה שעבה על היד, אז הלכתי להתרחץ. הוא רחץ! הנה, זה קשור לאגדה. לא ידעתי שאתה כל כך מקפיד. ברור, אני זוכר איך דוד שלמה הביא מצה שמורה ואמר, זאת מצה שמורה. מה זה שמורה במצב טוב מרופא שנתיים אל הכביש? תגיד, מצה עושים מקמח מצה? כן, אני חושב שכן. ותירס עושים מקמח תירס? כשוטר, שואלי. מה מצפה? זה מצחיק אותך? לא, אני סתם חשבתי שמסומן פה לצחוק. אוקיי. Okay. אז הש... ש... שואלי כשוטר, מה מצפה לנו בפסח? אני רוצה להזהיר את הציבור. יש את השיר הזה, מלאו מלאו מלאו מלאו כסעי באגוזים. Okay. פסח זו אחת תקופה בה יש הכי הרבה קייסים ברחובות. אז במשטרה פתחנו במבצע. וכאן, אנחנו רואים אנשים עם הרבה אגוזים בכיס, ומכניסים אותם לתא המעצר. אבל יש סיבה שיש להם אגוזים. כן, נכון, נכון, הם אומרים, סבתא שלי נתנה לי, סבתא ש... בטח, בטח, סבתא של חנתנה. אחר כך הם משתמשים בזה כדי לקנות סמים. לא סתם סופחתי ליחידה לפירות יבשים. היחפל. היחפל? היחפל, כן. נסח וטוביש, ואתם התקופות החמורות. תודה רבה לרפקח שואלי, שעברנו רצוח, וגם שחפת אותנו ברצוח. אה, תודה לך, אני רוצה לך את התחנה! היפופוטם! תאים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם.